Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sadiq al nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain mabad an Aisha sifati ghusli al mar'ati min wal janabati huni mlango ambao unaeleza kuhusu namna anavyooga mwanamke kutokana na hevi na janaba anapokuwa mwanamke anajithirisha ili awe sasa amepukana na hadath kubwa iliyosababishwa na hevi ama hadath kubwa iliyosababishwa na janaba ni vipi anaoga Anaisha Aisha radhiallahu anha anna asma'a radhiallahu anhuma saalat an al nabiyya sallallahu alayhi wasallam Aisha nasema ya kuwa asma Rabi Allahu anhuma alimuuliza mtume rehma na amani ziwe jeki anugusli alhaydh husu kuoga hedhi kwa mwenye hedhi hedhi inapokuwa imekatika ni vipi nitakiwa faqala kutume akasema takhudhu ihda kunna maaha atachukua mmoja wenu enyi wanawake maji yake Wasidrataha na pia atachukua mkunazi wake yani yale majani ya mkunazi fatatahharu na kisha atajitahirisha Fatuhsinu at na kisha atakuwa ni mwenye kujithahirisha vizuri thumma tasubu ala ra'siha kisha ata nimina juu ya kichwa chake maji fatadlukuhu dalkan shadidan na kisha atasugua kichwa chake kwa nguvu Hatta tabluha sikuona rasihha mpaka awe ni mwenye kufikia kwenye asili ya kichwa chake ani kwenye ile ngozi ya kichwa thumma tasubu alaiha almaa kisha atamimina juu ya kichwa chake maji thumma takhudhu fursa kisha atachukua kipande cha nguo ankitambaa mumasakatan ambacho atakuwa ameweka miski ama aina nyingine ya marashi ya miski fatataharu biha kisha atajithirisha na hicho kitambaa ambacho amekiweka miski kidogo Fakalat asma'u Asma' akasema Ambaye ndiye mwenye kuuliza swali hili ambalo mtuma analijibu. Asma' akasema keifa atafaharu harubiha Ni vipi nitajitahilisha na hicho kitambao? Fakala tume sallallahu alayhi wasallam akasema Subhanallah atakasiki Allah tatoharina biha utajitirisha na hicho kitambao yani kumaanisha mtume akarejea ya yale yale maneno aliyosema kumaanisha ja kwa nini kitu cha kawaida mtu anaelewa kwa hivyo si lazima nikueleze kwa sana Fakalat Aisha tu kisha Aisha akasema kanaha tu dhalika zalika kana kwamba anaficha hicho kitu anaficha nini Tatab, eh, tatabaina atharadami anakoa hicho kitambaa utakiweka pale mahala ambapo ndio penye damu ambapo damu ilikuwa ili ndio kisafisha hapo mahala lakini pia ili ile harufu nzuri ya miski iondoe ile harufu iliyokuwa hapo mbaya ya nini ile damu wa an janaba na kisha akamuuliza mtume Ani uyo asma' akamuliza mtume kuhusu kuoga janaba kuna nini vipi faqala akasema mtume takhudhu ma'an utachukua maji fa kisha utajitahirisha kwa kujisafisha ile najisi itoke kisha utajitahirisha vizuri au tubligh atuhura tuhura utakuwa ni mwenye kujitahirisha vilivyo anufikishe maji kila mahala kisha, kisha kuwa umefanya hivyo thumma tasubu ala rasiha kisha yule mwenye kuoga janaba atakuwa ni mwenye ku. mimina maji juu ya kichwa chake fatadduquhu kisha atakisugua hatta tablugha suuna rasiha mpaka afike kwenye ngozi ya kichwa chake akiwa nywele nyingi mpaka kishe kuwa amesugua ile ngozi ya kichwa chake maji yamefika pale vizuri Thuma tufidhu halma kisha sasa atamimina juu ya kichwa chake hicho maji faqalat aisha tu aisha akasema niema annisau wanawake ambao ni wazuri sana nisao ansari ni wanawake wa kiansari kwa nini uzugao nini Aisha anasema lam yakun yamna'hunna alhaya'u ilikuwa haya haiwazuii aitafaqahna fid-din wa kuji somesha na kupata elimu ya dini ani kupata ufahamu dini yao kwa hivyo ikiwa kuna jambo ambalo hawalijui na jambo ambalo labda mtu anaweza Akalionea haya au kwa vile ni elimu ya dini walikuwa haoni haya kwa jambo hilo bali wanauliza ili waelezwe waelewe na ufahamu naam hapo ndo mwisho wa hadithi qala alqadhi iyad Anasema qadhi iyad almuradu bitatahur alawal makusudiyo ya kule kujithirisha kwa mwanzo minan najasati wama masaha min damil hayy ni kujithirisha kutoka mana na najsi na chochote kitakachokuwa kimengusa Katika ile damu ya hayy kwa mtume alipomwambia yule sahaba Asma ya kuwa takhud ihda kuna maaha atachukua mmoja wenu maji yake wasibrata na mkunazi wake yani ile majani ya mkunazi kisha kasema mtume pataa hiyo ndio anakusudia hapo kwa kisha labda anza kwa, kwa kujisafisha kwa kujinawisha ili ule uchafu ambao atakuwa anao wa damu aondoi Kisha sasa fatuhsinu Atuhura Asa hapa mtaji tuna mara pili Sasa hii, apili na hii ya pili nayo maksudi yake nini? Maksudi yake ni sasa kutawadha Ani kisha atawadha Wa afani imana aludhu kama jafati Kisha ثم تسكب عليه الماء kisha sasa ndio ataanza kumwaya maji kwenye kichwa chake Na. sasa kisha akasema mtume Fatadlukuhu dalkan shadidan hatta tabluqa shu'una ra'siha kisha atasubua kichwa chake sana kwa nguvu mpaka ahakikishe ya kuwa maji yamefika kwenye ngozi ya kichwa chake hasa shiuna manake ni ile asli penye nywele zina na ambapo ni kwenye ngozi anahakisha kuwa yale maji yamefika mpaka kwenye ngozi ya kichwa chake na hii ni kwa yule ambaye labda ana nywele nyingi Wanake huwa mara nyingi wana nywele nyingi kwa hivyo aingize vidole ndani ya nywele zake vile vile kwenye msikio asugue vizuri mpaka kisho kwa maji ya menya yamefika kule kote ndio maana sasa jamaa mali tutaanza kulizunguzia kwanza toko baina ghusli lhaidhi wan nifasi wa ghusli aljanaba tafauti tofauti kati kuoga kwa yule ambaye alikuwa na hedhi na nifasi anapokuwa sasa anajitahilisha kutoka mana hiyo damu ya hedhi ama nifasi tofauti ya yule mwenye kuoga kwa ajili ya janaba je tu nini kwa kuna tofauti kadhaa hizo zinapatikana kati ya aina mbili ya kuoga huko tofauti ya kwanza anna alu'u fi ghusl alhayd laf baina takdimihi wa ta'khirihi ni kuwa wakati wa kuoga kwa ile mwenye hevi anapotawadha ni sawa akitawadha mwanzo kabla ya kuoga kama vile pia ni sawa akitawadha mwisho baada ya kuoga yote ni sawa tofauti na janaba janaba huwa mwenye kuoga aki atawadhe mwanzo kabla ya kuoga ndipo saa aanze kuoga Iyo ndio sunna iliyothibiti wala haijathibiti kuwa eti mtu alikuwa anatawadha baada ya kuoga janaba bali alikuwa anaoga kabla ya kuoga janaba alikuwa anatawadha kabla kuoga ndipo sasa alafu anaoga hiyo ni tofauti ya kwanza tofauti ya pili anna ghusla alhayd ya kuwa kuoga kwa ajili ya hedhi yustahabu ayakuna bima'in wa sidrin kwa yule mwenye kuoga kwa kujitwahilisha na hedhi ni sunna akioga na akitumia sidr sidr manake ni yale majani ya mkunazi kwa hivyo kama tuliviona kwenye hadithapo mtu ametaja sidri wayataakkadu jamalu asidr fihi na huwa inakukotezwa kutumia hayo majani ya mkunazi katika kuoga hevi Bikhilafi khilafi ghusl tofauti kabisa na kinyume na kuoga janaba Kwanini? kwa nini kwa sababu kuoga janaba huwa mtu hafanyaji hatumii hayo majani ya mkunazi kabisa hakuna sunna hiyo kwa mwenye kuoga janaba Na ushahidi wa kutumia kunazi nadhani tumuona kwenye hadithi na hata hadithi nyingine mtumaakasema e, bima e, mtuma lisemaje takhud ihdakunna maaha kisha wasidrataha vile vile mtuma aliyosema kisha mtuma akasema sasa ina maana kuwa ukishamaliza kutumia hiyo sasa ndio uanze kufanyaje unaendelea sasa kuji kutawadha na kufanya mengine lakini sasa hapa kuna jambo muhimu nalo nukua, janaba, eh, sasa, ni kuwa ikiwa mwanamke anataka kuoga janaba aidhi lakini sasa tumeona hapa ni vizuri atumie mkunazi yale majani yake akakosa si lazima kwa hivyo ataoga tu kwa kutumia maji peke yake na yatosha hiyo na pia atakuwa amejithahilisha taratibu kwa silazima si lazima eti alangangane nganga eti lazima apate ile la hiyo ni jambo tulia sunna limependekezwa lakini si lazima eti bila hivyo atakuwa hajathirika hapana kwa hiyo ni muhimu kuelewa hivo kala imamu ahmed mahmoud alisema faqin kana kadhiktasalat bilma'i wa ikayo mwanamke alikuwa na al hedhi na kisha wakati wa kuoga akaoga na maji peke yake thumma wajadat as-sidra alafu kisha baadaye ndio akapata yale majani ya mkunazi qala inna mama dalisema uhibbu ahabu ilaya ahabbu ilayya an ta'uda -ta lima qala akasema Imam Ahmad yakuwa ye, anapendelea zaidi huyo mwanamke aregelete na kuoga akitumia sahu hayo majani ya mkunazi ingawa ile kuoga kwake kwa kwanza kulisiki na pia kulimuondolea janaba ile hedhi yake na akapata tahara lakini sasa akipata sabri na akaoga nayo ni bora zaidi ni bora zaidi tofauti ya tatu anna ghusla alhayd yustahabu an yasta'mila fihi shay'an min at fi khirqatin au qutnin Au nahwihima Katika woga hayd kwa mwanamke ni sunna kama tuliviona kutumika marashi ya miski au marashi mingine yoyote kama alivyo Mtume achukue kitamba ambacho kina kimekua miski au marashi mengine yote kisha aweke pale mahala ambapo kulikuwa kuna damu ili yale marashi na harufu yake iondoe ile harufu itakayokuwa imbakia hapo ambayo ni ile harufu sio nzuri ya damu ya hedhi sasa hiyo ni mwenye kuoga hemi ni sunna kitumia hicho kitambaa ambacho kina miski. Jambo ambalo ni tofauti na nini? Na mwenye kuoga janaba. Katika kuoga janaba hakuna sunna ya kutumia marashi. Unaoga tu na maji kama kawaida na sabuni kama kawaida. Wala hakuna kuwa e hichana kuna kutumia marashi kwa mwanamke ama kwa mwanaume hakuna. Hiyo ni tofauti ya ta ya tatu. Kwa hivyo tumesema kuwa hadithi imesema ni miski. Lakini asipopata miski anaweza kutumia marashi mengine yote Kwa nini? Kwa sababu hikma ya kutumia ile marashi ili yaondowe ile harufu itakayokuwa labda imbakia pale ili sasa ndio anapotaka ana, a, anapokuwa na mke wake yule mme asije akasikia harufu mbaya yote. Kwa ajili ya damu iliyochukua inatoka pale kwa sababu gani? Itakuwa imeondolewa, imemalizika kabisa kwa ajili ya ile marashi. Aliyeweka pale Kisha sayale maneno Aisha aliposema tatabiina athara damu wa fil riwayah tattabi'i biha majari adam isharatun ila idkhali alfarj Ko hayo maneno ya Aisha kuwa ataweka hicho kitamba pale mahala ambapo ndio palikuwa damu inatoka hii na maana kuwa hicho kitambaa atakiingiza pale mahala ili ndiyo kiweze kutoa kabisa chochote kitakachokuwa kimbakia hapo katika ili harufu mbaya tofauti ya anna ghusla alhayd ni kuwa katika kuoga hedhi au nifasi kwa mwanamke huwa anatakiwa akiwa amesonga nywele azifumue anna ghusl alhayd tanqudhu fihi sha'raha jika kana maghfuran kwa hivyo katika kuoga hedhi mwanamke anatakiwa afumue nywele zake ikiwa alikuwa amezisonga ikiwa alikuwa amesuka nywele zake anatakiwa azifumue na hii ni bi khilafi Iye ni kinyume na janaba Inda ahmad kwa sababu katika janaba mtume masuala si lazima mwanamke akale kufumua bali yamtosha tu kuchota maji na ajimwagie kwenye kichwa chake mara tatu bora tu asuge kama tukosema ili ndio uhakikishe kwa maji yamfikapo wapi kwenye ngozi ya kichwa lakini si lazima kufumua nywele zake si lazima naam kwa hizo ni tofauti na ni zinatubainikia kati ya kuoga kwa janaba na kuoga kwa hadhi Wayakulu al-Sheikh Ibn Baz Sheikh Ibn Baz anasema Al-junub wal wa kulluhum ghasluhum mutaqaribun yani mwenye janaba akitaa kuoga ajifarishe na mwenye hevi anapotaka kuoga ajifarishe na mwenye nafasi anapotaka kuoga ajifarishe wote hawa namna kuoga kwao kuna karibiana kuna karibiana kwa kumanisha kuwa hivi vitu ambavyo tumevisema ambavyo vinatofautisha kati ya mwenye kuoga hethi na mwenye kuoga janaba vipo ndio vimetajwa na Mtume lakini ni vitu ambavyo ni sunna ikiwa havitofanywa kule kuoga bora tu aoge vizuri mpaka maji yaenee kwenye mwili mzima na awe amenuia Kujithorisha kutokamana na hadath kubwa atakuwa amesafishika hata bila teratibu taratibu tu tutaeleza na hata bila kufata nini Kuwa afanye yale ambayo tumeeleza yote Kuyafanya katika mambo ya sunna Sasa hapa kuoga kwa mwenye Janaba, kuoga kwa mwenye hethi na nifasi wana fanana katika kuoga kwao kwa aina hii ya kwanza. Kwa sababu katika aina ya kwanza ziko aina mbili za kuoga. Aina ya kwanza ni kufanya mambo mawili muhimu. Kwanza kunuia. Kwanza nini? Ni kunuia na pili ni kuhakikisha kuwa huyu mwenye janaba na nataka kuoga zerishe na mwenye hedi na nifasi ni hakikishe kuwa amejimwagia maji mwili mzima na hakikishe kuwa maji mfika kila mahala na pia asisahau kusukutua na kuingiza maji pwani Hapa atakuwa nini ashaoga na ashatahirika sawa sawa au alikuwa na janaba ama sawasawa sawa alikuwa yalikuwa na edhi ama sawasawa sawa alikuwa na nini na nifasi akioga hivyo inakuwa amesha tahirika tumesema mambo ni mangapi mambo ni mawili kwanza ni kuweka nia na pili ni kujimwagia maji mwili mzima na ya kuwa maji yamefika kila sehemu katika mwili na plus nini kuweka maji puani na mdomoni kwa sababu katika kuoga ni lazima Kusikutua na pia kuingiza maji puani. Sababu kuosha uso ni lazima katika kuoga na mpua na mdomo ni katika uso. Kwa kufanya hivi inakuwa nini? Taratasha pata tahara. Lakini sasa kuna aina ya pili ambayo sasa ndio kuna sunna ambazo mtuma alieleza na taratibu ambazo mtume alikuwa nafata sasa hapo ndo kunatokea tofauti kidogo kati ya mwenye kuoga janaba na mwenye kuoga hedhi na nifasi sasa janaba tushawahi kueleza lakini pia tutarejelea kueleza ili sa ndipo tukumbuke vizuri tueleze pia hedhi nayo ni vipi katika kuoga janaba kwanza mtu huwa anaanza kwa kunuia nia unanuiya kitu gani unanuiya kuwa nanuia nataka kuoga kwa nia kuwa niondoe hadafi kubwa ambayo ninayo Hayo ni maneno ambayo hoyasemi kwa mdomo na sauti una hakikisha kuwa hayo maneno yako wapi hiyo ni kwako na unakuwa umeazimia kufanya hivyo kwa hakika ndiyo ndo maana nia nia ni kujua kile unachotaka kufanya na kuwa umekata kauli ama mashauri ya kuwa utafanya bila shaka si jambo la kuwa una kufanya msifanye kufanya hivyo na kisho uko umeinuia kufanya hivyo kwa kujua kuwa ninaniia kufanya kitu fulani fulani fulani basi lakini kutamka ni bida haifai kutamka nia si katika kuoga wala kutawadha wala kufanya ibada nyingine bali maulama hata wamesema yale maneno ambayo mtu akienda kuhiji huwa anayasema huwa sinia ingawa kuna wengine wanasema ni niya lakini wengine wanasema bado sinia pia kwa sababu mwenye kuhiji anapofika miqati huwa anatakiwa ahirmie akiwa ameenda kuhiji anatakiwa aseme la allahumma bi hajjin nakiwa anaenda kufanya umra unasema labbaik allahumma biumratin sasa hayo maneno unapoyasema yanaonekana ama unasikika kana kwamba saw huyu ananuiia lakini muulamo anasema kwa vile niya mahala mahalaka ni moyoni hata katika kuhiji pia ukisema hivo siye tunanuiia bali taremia iko moyoni isipokuwa hayo maneno ni maneno ambayo ni sunna kuyasema na ni yaseme kwa nini? kwa kuwa mtume aliyasema. Na mfano wake ni mfano wa vile mtu anaposwali ya kuwa anania moyoni lakini akianza kuswali anasema Allahu Akbar. Kusema ili Allahu Akbar ya kuhiji ni hayo maneno. Lakini katika kuswali ni nini? Ni kusema Allahu Akbar na لو kama ingekuwa ni niya kama wanavyosema hao mwalamao wanao si niya ingekuwa ni mtu asiseme kuwa la baika sababu la baika si kunuia la baika maana yake si tunanuia la baika maana yake ni kuwa na aitikia ama nimeitikia ni sawa na mtu kuita fulani alafu nasema la baika hapo hujanuia hapo na hapa mambo ya kutofauti kati ya kunuia na nini na kuitikia kwa low kama ningekuwa ni kwa yule anayesema hivyo anamaanisha kunuia angesema nawaitu alhajj kama vile wenye kusema kwenye sala huwa anasema hivyo nawaitu eh, Farda salati ṣalāti kadhā wa kadhā wa huko pia angesema hivyo nawaitu madha Farda madha Alhaj ama nawaitu farda alumra umrah hivyo lakini hasemhi hivyo kinachokachana nasemaje labbaik sasa kasema mwaka sema ni ya, pake ni moyoni na hakuna wakati wote ambaye atakwa mtu aitamke sasa katika kuoga pia ni hivyo ni kunuia tu na moyoni lakini lazima ujue unanuia kitu gani kwa tumesema kuwa unanuia kuondoa hadathi kubwa kwa kuoga hilo ndio jambo la kwanza ambalo unaanza kwanza hapa naeleza kuhusu namna kuoga janaba jambo la pili baada ya kumaliza kunuia Miali maji ya kuwa ni masafi Katika lugha ya Kifiki wanaita ma'un ma tahur. Ma'un tahur. manake ni maji ambayo ni masafi na yanakubalika kisheria kuyatumia kwa kusafisha ama kujisafisha na usafishike. Ukiwa una hadath ama kupiwa mahala kuna nini kuna najisi yanaitwa ma'un tawhud nayo ni maji ambayo yambakia katika asili yake yalivyoundwa na Allah mfano kama maji ya mvua maji ya mto maji ya bahari maji ya kisima maji ya chemcheme maji kama ayo. sasa wakishe kwa hayo maji ni maji masafi kisha sasa ukianza kuoga katika janaba unaosha viganja vyako viwili ushanuia ushakuwa na kiika kwa maji ni masafi sasa unaosha viganja viwili. Baada ya kuosha viganja viwili, Asakisha kisha ukioosha unaosha inji ya chombo kama ni ndoo ama beseni. Kishu, kisha ukishamaza kuvyosha, sasa unaweza kutumia viganja vyako kuchota maji kwa sababu sasa ni fisafi. Sasa unachota maji kwa, kwa kiganja cha kulia, alafu unamimina kwenye kiganja cha kushoto. Alafu kiganja cha kushoto ndio kinaosha e, tupu yako. Nonoosha vizuri mpaka kuwa umesafishika. Na unaweza tukatumia sabuni pia kuosha. Baada ya kumaliza kujiosha hivyo na kunawa hivu kisha baadaye tena unanawa mikono mara pili. Unaosha safi ganya zako tena vizuri. Na mtume alikuwa akimaliza kufanya hivu kujinawisha alafu anapiga mi, ganya yake kwenye ardhi lafa na na ule mchanga Lakini kwa sasa mtu anoga mahala ambapo hata hakuna Kwa hivyo ni kuosha tupiganja kwa kutumia sabuni ili kuwa kama kuna najisi ambayo itakuwa kwa mikono imeondoka pia. Baada ya hapo sasa unaanza kutawadha. Kama vile mtu tawadha kienda kuswali kwanza mwanzo. Paka kwenye kichwa unapangusa alafu napangusa masikio. asokisha ukishapangusa masikio, mambo ni mawili hapo. Ima unaweza ukamalizia kabisa kwa kuosha miguu miwili, kama inavyofanyika katika udhu. Ama la sivyo unaweza ukishaia kwa kupangusa masikio, alafu usioshe miguu miwili. Na badala yake, miguu miwili utaosha mwisho wa kuoga. Kwa hiyo kisha ukisha majaza tu kupangusa masikio mwili, sasa unaanza kuoga kichwa. Mwaga maji kwenye kichwa hapo utakwasa uanze kuoga rasmi alafu sasa unakisha kwa kichwa kimeleweka maji vizuri na nywele nyingi unasugua kwenye kichwa ngozi maji afike vizuri kwa uchachi mara tatu lakini unaweza kuzidisha muhimu tu ni maji yameshika kichwa vizuri na ni vizuri kuanza na upande wa kulia wa kichwa alafu upande wa kushoto Ukishamaliza sasa unamwaga maji mwili mzima na jimiminia mwili mzima na unaji ogesha vizuri kama vile mtu anatakiwa oge kama na sabuni unatumia sabuni Unajisugua ili uhakisha kuwa umesafishika unaendelea hivyo mpaka Ukiakisha ukihakisha umemaliza kabisa kila kitu hasa mwisho wa kumaliza sasa ndio utoosha miguu ikiwa labda pale katika kutawadha ulipoyoosha miguu hasa ni miguu hapo kisha ukishosha miguu inakuwa tarusha maliza kuoga na hapo utakuwa una udhu wako Kwanini? kwa nini kwa sababu ya kuwa tano litawadha sasa ukitoka hapo uenda kuswali hata ukitaka bila utawadha na itakuwa uko sawa kabisa hivo ndio vile mtu oga janaba lakini sasa tukienda upande wa hedhi tunapata kwa kuna mambo ambayo yatakiwa mtu ayazidishi ambayo hayapatikani katika janaba tumetaja mbao ngapi ambayo unazidisha mambo manne jambo la kwanza haya nataka kwa wale ambao walikuwa nasikia jambo la kwanza unachukua maji ya majani ya mkunazi yanatumika pia hapo na hiyo majani huwa yanapondwa alafu unachanganya na maji naachanganya na, na, na ile maji ambayo utogea nayo na hiyo na majani pia hutumika wakati ukoosha maiti pia kwa kile kile cha kwanza. Eh cha pili? Kisha pili? Inatakiwa pia atumie marashi ya miski akiyapata. Na sipi yapata anatumia marashi yote. Lakini hayo marashi nayo anayatumia baada ya kuoga. Vipi? Ata akishamaliza kuoga kisha atachukua kitambaa, alafu aweke marashi hayo kwenye kitambaa, alafu ajiweke mahala ambapo kulikuwa kunatoka damu. Ile sasa kama Asha ameweza kuoga itakuwa hakuna damu imbakia pale lakini inawezekana kwa kumbakia rufarufu hapo asaidi harufu iondelewa na ile ile miski ile jambo la pili lo ambalo natakiwa afanye jambo la tatu natotambia hebu tuambie jambo la tatu ya yeah? naam jambo la tatu anatakiwa afumue nyele zake kama alikuwa amesonga kama alikuwa amesonga nywele antakiwa hizo nywele azifumue Asiziache hivyo kisha baadaesa ndio nini ndio e, e, aoge na akishe kuwa misugua kabisa nywele zake na ngozi ya nywele mpaka majafike afike kila mahala. hilo jambo la 3 kuna jambo la 4 sasa la 4 Na jambo la udhu. Katika Janaba tumuona kuwa intent yako utawadha mwanzo kisha unaanza kuoga. Lakini katika hadhi si lazima kutawadha mwanzo wala si sunna. Akitaka anaanza kutawadha na kitaka ana tawadha baada ya kuoga hiyo ni sawa. Yote ni sawa. Haya ni mambo ngapi? Hani ambone muhimu sana. Sasa haya mambo kwa utaratibu ni kuwa kuoga Janaba na kuoga hadhi ni sawa madipo sema isipokuwa utazidisha tu haya mambo utazidisha vipi kwa kuwa sasa kitu ambacho ataanza kukifanya katika yale mambo tumeyataja ya kuzidisha ni nywele kwa ina kuwa kwa kabla koanza kuoga atakisha kama nywele zake zamesonga azifumue siti azifumue na huku anaoga sasa atakanafanya hivyo kwa anatangulia kufumua nywele kwa sababu ataraa atakuwa anajua kwa mimi nikoge sasa kabla ya kwenda huku katika shughuli ya kuoga kwanza afumonie zile zake zote ili ziwe zimefumuka. Ndio aende huko. Kwa jambo la kwanza katika yale mama ambayo tumesema yatazidishwa. Jambo la pili ambalo litazidishwa katika hayo mambo pia nini? Sasa ni mkunazi. kuwa ametafuta majani ya mkunazi na ameaponda ponda kisha achanganye na yale maji atakayotumia kuoga ilo jambo la pili. Jamu la tatu atakalifanya katika yale mama ambayo anaongeza nini? Ni kuwa sasa anapokuwa tayari ashanuia na kisha ashaosha piganja vyake. Na kisha ashajinawisha vizuri tupu yake. Alafu kisha baadaye sasa tuna ameosha mikono yake mara pili baada ya kunawa vizuri. Sasa hapo kuna kutawadha. Sasa katika kutawadha anaweza atawadhi kisha ndio aanze kuoga kama kwenye Janaba tunavyofanya ama anaweza kaamua tu akishamaliza kujinawisha vizuri aanze moja kwa moja kuoga. Asitawadhi na atawadha mwisho wa kitaka. Na hata kitaka anaweza sitawadhi kwa sababu kutawadha ni sunna. Lakini sasa kutawadha kwa hadith tumesema anaweza katanguliza na anaweza yote ni sawa. Hilo njambo la ngapi? Jambo la tatu la nini, nini nini tumesema sasa ni kutumia misk yale marashi ambayo hutumika kwa mwenye hethi hasa hayo marashi hutumika mwisho wa kuoga akishamaliza kuoga kila kitu atakuwa asha kuwa sasa katika mwili wake hakuna najisi yote na pia asha kuwa maji yameshafika mwili wote na hata kama nikutawadha atakuwa asha tawadha. Sasa ndiyo sasa anachukua kitambaa. Ambacho kitambaa hicho kitakuwa sasa ni kitambaa sikuizi kitambaa tunatumia lugha zamani. Lakini sikuizi kuna vitu vinavyotumika vya kisasa na ni vitu vya kike. Wao wanasema ni always. Wana hivyo always. Sasa anachukua ile always alafu ataiweka marashi kidogo kisha baadaye afanyaje atajiwekea ile always bas atakaa nayo kwa muda ili ile athari ya harufu itakayokuwa mbakia pale hasa iondoke kabisa kabisa ili abakie yuko pohara na pia anukia vizuri Mashaallah. Kwa hivyo hivyo ndio vile nitakiwa yeye. Na ni kwa sababu ya kuwa sasa ili hata akiwa atakutana na mume Kusiwe kuna sababu yote ya kufanya paka mme anuse harufu ambayo haitampendeza. Eti kwa sababu ya kuwa eh, kuna harufu fulani mbakie hapo ambayo si nzuri. Itakuwa kila kitu mashaallah. Iko sawa. Hivyo ndio vile nini? Hivyo ndio vile mwenye hedhi anatakiwa oge. Kwa hivyo jambo la mwisho atakaalifanya katika yale mambo ambayo ni ya kuzidisha. Ni kitu gani? Ni kutumia marashi. Ni kutumia marashi. Na hiyo marashi hayatumii kama vile huwa tunatumia wakati kuosha maiti. Wakati kuosha maiti marashi huwa tunaweka kwenye maji. Alafu tuna changanya na maji ndio tunamosha ule maiti na yale maji ambayo yana marashi lakini kwa hapa na hapo hapana kwa mwenye hethi ile marashi hachanganyi na nini na maji maji atachanganya tunamkunaza lakini marashi yanaiepo kwenye kitambaa mwisho na kisha baadaye atajiwekea na hii itakuwa ni siri yake 6 kwa kufikia hapo nadhani tutakuwa tusha ilio vizuri tofauti kati ya kuoga kwa janaba na kuoga kwa hevi kwa kwako kuna tofauti gani